15. -ös. A földeken a napra mezők késő délutánonként, amikor már apad a fény és kövér nyárvégi vihar ülnek a tájra, különös színbe öltöztek. Száruk világoszölt, a lehajló tányéra sötét Megfáradt emberkéknek tűnnek, cinkár nyakokon lekonyoló fejjel, elrejtett arccal. Szeptemberre már feketék lesznek. Napra forkó mindig megfeketedik szeptemberre, mintha megéget volna. Jászmező a sápadt ég alatt. Martina a matracon ült szemben a mezőre nyíló szélesre tárt ajtóval. Friss a járta át a csőt, megsimogatta meztelen bőrét. Mateusz szőke feje az ölében pihent, nullásgéppel nyírt kabakján hajsörték hajsverték szurkálták Martinát, mint meg annyi sündisznotuskett. Mateo csukott szeme, két tökéletes félhold, szélthákazó rózsaszín hálóval, Szája elnyílt, hófehér fogai kivillantak. Martina ajkai közé dugta egyik ujját, végig a fogak élén, megérintette lágy a szájpadlását, a nyelvét, míg csak a fiú fulladozza fel nem érdett. Ekkor lehajolt hozzá, két közök közé fogta az arcát, és mélyen a szemébe nézett mosolytalanul ráhajolt a szájára, és nagyon finoman megcsókolta. A fiú átkarolta vékony, töréken derekát, a targóját, és erősen magához szorította. Mindannyian a nagy matracon aludtak, szanaszért, sor, ruhák és gyűrött lepedők közt összekeveredtek a testek. Mirko egyik karjával eltakarta a szemét, rövid nutrágya kigombalva. Kléta összegömböjödve alszik, belekabajodva a lepedőbe. Luká a túlvégen a lábuknál, fejjel lelók a matracról, keze a földön. Mind aludtak, csak őketten jön. Martina a sarokba hajított, piros hernyúltalpas bakancsát nézte, a foslotozó cipő főzőt, eszébe jutott apapája. Az apja vette ezt a talpas piros bakancsot. Egy szombati napon, decemberben, amikor jókedvében bevitt őt balanyába sétálni. Kézenfogva mentek át a piacaman korén, mint csak száz más apa a gyermekével, Nézték a rökködő kalombokat, tettek, és kezdjűtlen kézzel szorongatták a forró zacskót, hogy átmenekedjenek. Aztán azt mondta az apja, hogy vesz neki valami ajándékot, kérhet, amit csak akar. És Martina a Via indipenza egyik kirakata előtt elhaladva észrevette ezt a magas száró bakacsot, tűzpiros volt, kék cipőfőzővel, magas kumitalppal, és lekerekített orral. Azt kérem, mondta, és az apja megvette neki. Ahogy kifelé jöttek a boltból lábán az új cipő a régi megett egy egy pillanatra meglátta a kirakatüvegről visszatükröződő alakját, és akkor szorongva gondolt arra, hogy a lába előbb utóbb mennő, és akkor nem hallhatja már soha többé ezt a cipőt.